God morgen og velkommen til Euroinvestor Morgenligheder. Det er torsdag den 4. maj, og i dag lægger vi ud med en historie om endnu en amerikansk bank, der er i vanskeligheder. Derefter skal vi høre lidt om den amerikanske centralbanks seneste renteudmelding, og til sidst skal vi kigge på forventningerne til den europæiske centralbank, der holder rentemøde torsdag. Du lytter til Euroinvestor Morgenligheder. Mit navn er Adam Geil. Den amerikanske bankuro fortsætter. Senest er aktierne i PacWest Bank Corp faldet med mere end 50% i eftermarkedet efter historier om, at banken overvejer sine strategiske muligheder og herunder muligheden for et salg. Det skriver flere amerikanske medier, blandt andet CNBC og Bloomberg. Nyheden lander efter en periode med usikkerhed blandt de amerikanske banker, der har fået kunder til at trække deres penge ud, og det sætter bankerne under pres for blandt andet at skaffe likviditet. PacWest har visse ligheder med Silicon Valley Bank, der krækkede i marts. Banken har bl.a. også stor tilknytning til tech i Kalifornien, og store værdier i banken er ikke forsikret af den amerikanske indskudsgaranti, ligesom det var tilfældet i Silicon Valley Bank. Per-West har omkring 70 filialer, hvor i største delen af dem er i Kalifornien, og siden marts har banken mistet 85 procent af sin markedsværdi. Den var tidligere på omkring 772 millioner dollar. Alene i 2023 er aktien i selskabet faldet med 72 procent. Og vi fortsætter morgennyhederne i USA, hvor den amerikanske centralbank i går aftens dansk tid annoncerede endnu en renteforholdelse. Renten hæves med 0,25 procent point, ligesom det skete ved sidste rentemøde i marts. Det betyder, at rentespændet nu er mellem 5 og 5,25 procent og det er den tiende renteforholdelse, som Centralbanken har gennemført siden marts 2022. Men i sin tale gav Centralbankchef Jerome Powell investorerne et hint om, at renteforholdelsen måske bliver den sidste i et stykke tid. I Centralbankens udmelding har man nemlig ændret en formulering, så banken fremover vil holde godt øje med forskellige økonomiske data og derfra beslutte, om yderligere rentetiltag er passende, lyder det. Centralbanken har også undladt en formulering, hvor der Tidligere stod, at man antog, at man ville lave yderligere pengepolitiske tiltag. På en efterfølgende pressekonference sagde Jerome Powell, at det var en betydningsfuld ændring, og at man nu ikke længere forudser at skulle lave flere renteforholdser. Han afviste dog, at der var udsigt til at sænke renten igen inden for den nærmeste fremtid. Renteudvalgets udsigter for inflationen understøtter ikke rentesænkninger, sagde han på den efterfølgende pressekonference.